Eta bernadetargean sehaskak bere galdea Pariseko ministeritzarat ere mandu atzu. Kolektibitateak imersio ereduan diren eskola eraikitzeak diruz laguntzeko, lege bat behar dela galdigiten du sehaskak. Sehaskak entzuna izan dela uste du orai urgunago joiteko lan egin beharko da. Bizkaiko föver empresako langileak iparaldera inodinak ziren atzo, xalatzerat beden nagusiek esahin nahi desteeten baldintzak, franxes sozietatea da, langileak bizkaiko baldintzak nahi dituzte, ez espanol esztadokoak bozti labete grebandirela. Bai honan gazte bat ukeiteko, gazteak egun etxearekin bilduko dira, arra posturik beren galdeari egoitza bat okupatu zuten ibiako itzean, eta hitzordu hori ardietxi zuten. Bereala ez dute jauz ardietxi, baina entzunak izan direla, sendimendu horrekin atera dira sehaskako ordezkariak Pariseko biltzaretik atzo, Lannean segitu, beharko da oraino, barne, hezkuntza eta kulturaren ministeritzako ordezkariekin bildudira, hantziren ere Silviana kolet kapdeviel, Jorge Labaze eta Frederik Espainiak autetxiak eskolim federazioko ordezkaria ere galde nagusia lege kuadro bat murgiltze sistimarentzat izan da eraikitze proietoek diru publikoa ardiesteko gizan kolektibitate etarik. Lehen biltzare bat izan da beraz nola pasatu zen Paskalindo sehaskako presidenta. Oh, me, beti gaztigozoa hola eh? eta zengila, beti holako mikuretaik, nola eta piskat zen, bagin nintuen gure uh, parean uh, Uh, autetxiak lehenik eh, uh, biliputatu eta bisinatari zanaita uh, Zivianalo eta Koletzka Breguer eta betzaldetik uh, Friderik Espainiak eta Jola Baizde rehoz ziren. Bestalde batzen Bretañatik eto gila polmolak eta uh, gainera batzen uh, ARF-eko izkuntz uh, lendakaria den klod uh, eta Zabil Goklod eta beraz 6 uh, uh, autetxi eta gero iluministizatik uh, bat ziren uh, aurkulariak uh, beraz uh, bombe Piskabat uh, guk espikatu dugu zertzen arazoa, endaiatik abiatuz, saskaren uh, sortzetik abiatuz, eta gaur egun uh, dugun arazoa, legiaren behar, eta gero bertzaldetik uh, be, heiek errandegute bat zertzen uh, legiaren nuga, nolazpait tirota utziz, haute uh, txier erganez, uh, legi alatu behar zela, behar uh, hor bat zen alako joko bitxi bat, bainan beti hola zira lehen bilgurak, eta barakiko bederen uh, denek uh, entzondutela, eta hemen digoiti, be, proposamenak atzera beharko dira hortik, eta Ya, Eta sartzean, berriz bilduko direla, hortan egon dira. Ibon Fernandez iradi Euskal Presoaren kontrako bi euroa aginduak onartu hartu ditu atzo paueko auzitegiak, baina bakarrik bere kondena betea ukanen duelarik frantzes estadoan. Hoita hamar urte presonde gitarat kondenatua izanada, mementoan lan emozanenda. Jokin aran alde eta itox zubilaga bi eslarien kasuan judek informazioen gehiago galdegin dute. Eta hamar eguneko EPA eman diete Espainiako hausitegiek eh, horien helarazteko hausia geropauen izanenda buru hilaren hamarrean. Euntabero goita behatzigaren greba eguna, bizkaitik iparralderat alderat zabaldu dute protesta feber empresako langileek otuetako pieza eta puskak salzen ditu enpresagunek, ipar ELA eta CFDT sindikatarekin Tarnose eta Angeluko feber salte gietarat joan dira bizkaiko langileak izanik ere feber empresaren kapital geiena, Frantziak estatu doko egiturarena da eta hortako etoji dira ipar eskualegirate elako Mikel Etxebajiak fez beste presa egoera espikatu dauku Langila hauek prekarizazioa E, izan dute e, Bizkaiko Fevert zentroetan eta hauek e, legalki hitzarmena bizkaikoa zuten. Hala ere enpresak e, Fevert multinazional honek, kapital frantsesako multinazional honek, erabaki zuen unilaterralki estatuko grandez almacenes hitzarmendera e, pasatzea. Hainbat epaiketa egondira eta epaileek beti guri arrazoi eman diguten arren enpresak e, berriro ere ez du nahi e, bizkaiko hitzarmena aplikatu. Zentzu horretan eta jakinik e, ba espainiko gobernuak, grajoaren gobernuak, ba, erreforma laboral batekin duela non hitzarmenak e, e, dezutzen ditun, hitzarmen provintzialak dezutzen dituen, guk ere bakiei denuen urteazeran e, mobilizatetara joteko zertarako, ba, Bizkaiko e, feber zentroak bertoko hitzarmena negosatzeko, baldintza duinekin eta eta garrantieekin blindatzeko. Zer gertatu da? Ba, urtean aurkitu dugunen Empresa, hau da feber, ba guztiz blokeatzen ari da negoziazioa, ez duten nahi sekula ere gurekin jarri izan nahi, eta ez hori bakarrik. Kaleratzeak egun dira, behin behineko langileen kaleratzeak, baita ere indefenioak ero diren eh, grabalarien kaleratzeak. Grebaz dutenak egiten zaritzen dituzte eta grebaz egiten dutenak eh, zigortu. Bost hilabete untan greban dira langile horiek eta segitzeko sedea ere dutela jakinarazidute. Baionako prudometako ausitegiaren erabakia ezta langileen alde joan angeluko karrofurreko nagusier arrazoin eman die atzo Langileen kontrako erabakia beraz hartu dute judek lau salzaileek ausitan eman azuten karrofur haien lantxaria etziela osoki pagatzen zehazki hilabete guziz berriun bat euro galtzen zutela, bainan juek tre Enkatu dute kajofogeko nagusiek behar zutena pagatzen zutela, Apilian iragantzen, atzo eman da erabakia, jatxetxetxebegi langileen abokatak erabakiari dei eggininen diotela jakinarazi du. <tots> Baijonak, gaztetxe bat behar du lemauri zeraman pegatina iran jarekin agertuziren atzo baijonako gazte asambladakoak larombatean pasteur plazan den leengo hausitigia okupatu zuten gaztetxearen galdea ezagutazteko haintxusen urte bat eterdiz herriko etxearekin elgarizketetan uh, arizan ondutik, egoera blokatu azela errandute eta horregatik egin Tela hori, larun bateko egunaren balorazio ona egin dute gazte asambladakuek, antolatu zuten ekimenaren ekimenera jendeainitz agertu zen, eta erikoitxearekin akordio batetarat heldu ziren, ieltsu ostolaza baionako gazte asambladakoa. Erikoitxearekin eh, asginen ahtu emanetan agatxe alde aldera eta beraz eh, E kohdio batera iristea lortu dugu eta beraz simplepliki erabaki dugu akordio batera iris, iris, iristean lokallau ustea. Zeja da akodi batan orrekin aukanduzuen Hori ere jandugu ez dugula nahi zabaldu, beraz ez dugu eganen nogekin ez tabaidatu dugu dugun ez eta zer diren akordioaren zehaztasunak. Helburu bat zen okupatzez, erakusta egikoetxeari zertarako gaiginen eta noski, bloku egoera hori ez bada aldatzen, ez dugu dudatuko begi zasten okupatzen eta ekin ezberdinak namaten. Aionako gazte asambladak goizuntan hitzordua herriko etxearekin. Iruñako txupinazoan gertatu patasken ondotik atzo bost gazte agastatuak izan dira, akusatuak dira desordena publikoa ezartzeaz. Pilotan, olaizola bigarena Martinez de Iruho, Xala, pilotazaleek untxa ezagutzen dituzten izen hauek, miarritzeko plazaberri paretan izanen dira Ago gilean, lehen aldiko zemiahikoetzeko herrikoetxeak antolaturik lehiaketa hondibat proposatua izanen da. Ago gilaren hamairu amasei eta emesorzian, hiru eguneko lehiaketa bifinalerdi eta finalarekin, sartzeak amabost eta behogoi euroen artean izanen dira. Uztailaren hogoita jamekan presentatuko dute avironeko jukbilari taldea eta arduradunak Baionako jandoje zelaian eginenda aurkespenaz egitza lehen haitzinean. Bayonesek lehen partida jokatuko dute agor hilaren bilan stade franzeren kontra hori bayonan jukbitur rug, lehiaketakoa izanenda. Gero xapelketa agor hilaren azpian, hasiko dute bayonesek oionaks Et recébi Hitzordu bat gaur azpahnean istu eta otxoselaiko kulturel karteak antolaturik filma eta mintzaldi prehistoriako Magdalena Garaia zizanenda filma bat eta gero segidan mintzaldia Diego Garate bilbauko arkeologia erakustokikoarekin eta istu eta eta otxoselaiko harpeetako miatzeetan parteaxen duenarekin gaualdia aldia behatziontaigoiti azpahneko haritzbahnean.